Mwishmi wa Tundulisu Mwishmi wa Naibu Mwishmi Naibu speaker Na shukuru sana kupata nafasi hii Ya kuchangia hii hoja ya Wizara ya afya na ustawi wa jamii e, Mwishmi wa speaker Naibu spika kabla sija Sijazungumza maswala ya Ya mbele yetu Naomba tu ni Mwishmi wa speaker kwamba Gazeti la mwanahalisi limefungiwa leo Na kwa wale ambao Kwa wale ambao wanafahamu ujasiri Ambao wanafahamu investigative journalism Ambao wanafahamu wale ambao wamejihusisha na gazeti hili Siku zote leo ni siku ya giza katika mwishu la uhuru wa vyombo vya habari Mheshimiwa wa tundulisu hoje liyoko mbele yetu ni afya na ustai wa jamii Asante mwishumu na speaker Kwa hiyo Mheshimiwa na, na, Naibu Speaker, nachotaka kusema ni kwamba kilicho tokea kibatilishwe. Sasa naomba nizungumze maswala ya afya. Mheshimiwa Naibu Speaker, swala la uwekezaji katika sekta ya afya ni swala la maendeleo. Hakuna, hakuna taifa linaloweza kuendelea Kama haliwekezi katika sekta ya afya Kiwango cha uwekezaji Katika kutengeneza wataalamu Katika kujenga hospitali Na miundombinu ya afya Ni kiwango hicho hicho Kitakacho amua kama mnasonga mbele kama jamii au la Sasa mwesha unaibu speaker Katika bajet yetu tunayojadili sasa hivi Serikali inapropose, inapendekeza bungehili tukufu Litenge shilingi bilioni themanini nukta tano Kwa ajili ya kununua madawa Na vifaa vya tiba Medical Stores Department, MSD Wamesema kwamba mahitaji halisi Ya vifaa pamoja na madawa Ni shilingi bilioni miyamoja tisina nane Lakini bungehili tukufu Linaambiwa Litenge shilingi bilioni themanini Na nukta tano Ni wazi mwishmio na speaker kwamba kiwango kinachopendekezwa hakitattosheleza mahitaji ya afya ya nchi yetu lakini sio hilo tumwe shmio naibu nagusika katika hizo bilioni themanini nukta tano ambazo zinapendekezwa kwa bungelaako tukufu zaidi ya shilingi bilioni aroba si nukta tano ni fedha za wafadhili ni fedha ambazo hatuna uhakika kwamba zitakuja kiasi kilichobaki ya yani shilingi bilioni 34 ndio fedha za serikali sasa mheshimiwa naibu spika kuna kelele sana na kumekuwa na kelele sana kwamba serikali na taasisi zake zina ziko dhati zinaposema kwamba zitashughulikia matatizo ya ukosefu wa vifaa na madawa kwa ushahidi huu wa budgetary allocation kwa ushahidi huu wa tulivyotenga inavyopendekezwa na serikali hizi kelele sio sahihi sio sahihi kama serikali inatenga shilingi bilioni 34 ya fedha za ndani wakati mahitaji halisi ni shilingi bilioni 198 ni wazi kabisa kwamba kiasi ambacho kinatengwa ni kidogo sana. Waheshimiwa naibu spika naomba niseme kwamba lugha tunayoizungumza hailingani na matendo. We are not walking the talk. We are not walking the talk. Tunahitaji kuzungumza kuenenda kama tunavyozungumza na hivyo sivyo tunavyofanya kwa huu utaratibu wa afya naomba nizungumzie swala la wafanyakazi wa sekta ya afya mheshimiwa naibu spika nizungumzie kwanza swala la madaktari na wafanyakazi wengine wa sekta ya afya tuna matatizo makubwa sana ya madaktari mheshimiwa naibu spika tuna matatizo makubwa sana tuna upungufu mkubwa Wa madaktari wa ngazi mbalimbali wa afya sasa wakati tuna upungufu wa madaktari wakati tunahitaji madaktari wengi sisi ambao tuna upungufu mkubwa wa kiasi hiki baada ya kuongeza madaktari tunapunguza madaktari kwa kuwafukuza na kuacha waende baada ya kuwasomesha kuacha waende kwa wakasaidia nchi zingine za nje kama Botswana na kwingineko Madaktari wetu tunahitaji baada ya kutumia fedha nyingi tunahitaji kuhakikisha kwamba wanabaki nchi hii ili watibu wagonjwa wetu na ili wabaki nchi hii mheshimiwa naibu spika inabidi kwanza tuwalipe sawa inabidi kwanza tununue vifaa vinavyotosheleza Ili kuwawezesha madaktari wetu kufanya tiba ya wagonjwa wetu Na hivi sivyo tunavyo fanya mwishima naibu speaker Sasa nimalizia hila madaktari kwa jambo moja dogo tu mwishima naibu speaker Sheria yetu inayohusu madili ya madaktari Imeunda kitu kinaitwa baraza la madaktari la tanganyika Medical Council of Tanganyika Na sheria hiyo inasema mwishima naibu speaker kwamba Panapokuwa na swala linalohusu maadili ya madaktari ili daktari achukuliwe hatua za kinidhamu inabidi kwanza astakiwe na apewe fursa ya kujitetea hawa madaktari 319 waliofukuzwa walio ku-deregister hawakupewa hiyo due process hawakupewa hiyo fursa ya kujitetea wameandikiwa tuhuma wakaambiwa Wajitetea walipoonyesha kwamba wanataka kuweka wakili kama inavyosema sheria hiyo sheria inayounda ina, ina baraza la madaktari uamuzi ukatolewa wa kuwafukuza bila hata kuasikiliza mheshimiwa speaker hii sio namna ya kwenda kama tunaamini kwamba wamevunja sheria huwezi ukatibu uvunjifu wa sheria kwa kuvunja sheria too wrongs never make one right bapko ya mawili hayafanyi sahihi moja kama ambavyo uongo mara mbili hautengenezi ukweli mmoja sasa baada ya mheshimiwa naibu spika niongee masuala ya afya ya jimbo langu la singida mashariki mheshimiwa naibu spika mimi nilizaliwa kwenye hospitali ya misheni ya makiungu miaka 44 iliyopita Hospitali ya missioni ya makiungu mwishmiwa na ibu speaker Leo ni hospitali teule ya wilaya ime, ime, Imefanywa na serikali Kwa wamuzi wa serikali imekuwa designated district hospital Lakini mwishmiwa na ibu speaker Kabla sija mbunge Na huu ni mwaka wa pili tangu ni kuwa mbunge Kuna malalamiko makubwa ya madaktari na wafanyakazi wa makiungu mission hospital ambao designated district hospital kwamba yale mafao ambayo wanatakiwa yapate kama tofauti ya malipo yanayolipwa na mwajiri wao yani misheni na ile difference nayo na serikali wamekuwa hawalipi naomba mheshimiwa naibu spika hili limekuwa tatizo la muda mrefu sana naomba wizara ya afya kwanza ilizungumzia hili swala na pili ichukue hatua Za kuondoa haya madeni ya wafanyakazi wa hospitalizetu kwa sababu wote tunafahamu jinsi ambavyo wanafanya kazi katika mazingira magumu. Na mwisho naibu spi kwa vile muda unakwenda, hospitalizetu vituo vya afya na dispensari za vijijini zinashida kubwa sana ya madawa. Ni rahisi kusema kwamba wazee wakatibiwe bure Hawawezi wakatibiwa bure kama hospitali hazina madawa. Ni rahisi kusema kina mama na wajawazito wakatibiwe bure kwenye dispensari zetu. Haiwezekani kama dispensari hizo au vituo vya afya havina madawa. Ili hizi kauli ziendane sambamba na viteno inabidi Wizara itoe kauli Juu ya haya matatizo ya kwenye dispensary zetu vituo vya afya Na vile vile chukwe hatua za kuhakikisha kwamba Kweli kuna kuwa na madawa Kweli kuna kuwa na vitendea kazi Katika vituo vya afya Katika dispensary za kwetu Mwishmunaibu speaker nilisema Haitakuwa vizuri siku zote uwa na gongewa kengele Naomba ni hapa Na kushukuru sana mwishmunaibu speaker Asante sana Hazani sana na, na kushukuru sana mwishimu wa tundulisu na kwa muda wetu kama sote takavokuwa mashahidi mtaona haurusu kuweza kupata mchangiaji mwingine.